Zato se kaže talibu ilmin, talibu ilmin, onaj koji traži znanje. Znači ima, imate čovjeka koji je ništa, pa onda čovjek koji traži znanje. To je talibu ilmin. A to je poslije tamo dođe da kažem šejh, na kraju tamo ona. U nas bude čovjek pa šejh odmah. Preskoči ovaj stepen talibu ilma. Pa ne, ne ma, molim? Tražiti nešto. Bude čovjek pa je lije podna pa što je pa lijes Mi baš tamo volimo prečice, znaš. Prečice odmara, razumiješ? Shortcut, razumiješ. Što bi ja išao učio ba tamo je 10, 20 godina se patio, razumiješ? Malo razumiješ i odmah shortcut te noga. Ko nas inače, inače mi bolimo te stvari da volimo neke stvari da uradimo na brzinu. Znači, protoprilodno. Sve ima svoj proces. Ne možeš postati liječnik za godnu dana. To je nenormalno. To je nemoguće. Proces ko moraš proći, iskustvo koji moraš steći nauku ko moraš trašiti, da mora kada nešto posta, po, po, po, postao. Samo kod nas, ja mislim da to bio planski urađeno, e, je u komunistiskom dobu e, medresi dat toliki značaj da čovjek koji je značio iz medrese automatski dobivao se u da je Specijalista-hirurg. Ne da je e, medicinski brat, završi, onako je završi medicinsku srednju školu, bude medicinski brat. Onako je završi medresu, treba bude šarijetski neki brat. Ne on izrazi, bude hirurg-specijalista. On kasapi islam sa svih strana, on vam putira noge, glavu, vadi srce, baca sve, nema ništa od islama. Jer čovjek ne zna šta radi, završi medresu i sve odgovara. Namjerno je to urađeno. Nisu se naši ljudi školovali. Prije su bili onaj bogoslovije i fakultete. Ne može, ne može postaviti pop ba, sa srednjom školom. To nema, to je smiješno. Samo ste kod nas možemo mogu postaviti moftija sa srednjom školom. To je antiprirodno. Da budiš moftija sa srednjom školom. A se to guralo, zašto? Da nama dođu ljudi koji ne znaju ništa. Da nas ljudi koji ne znaju ništa. I da jednostavno mi svi idemo provaliti sa njima zajedno. Jer se ljudi pov ahmedijama, za titulama, za dr, mr, fr i ostale stvari. I kad to ljudi vidi, zatim se povodi. Zato je bitno da čovjek bude škola, da zna da ne može jednostavno preskočiti taj sistem. Mora se, onaj, prosti jedan period srednje škole, fakulteta, magistrata, doktora, nije to, nije to džabi. U svakoj nauci, tako u islamu isto. Da bi se sačuvao islam. Ovo govori misli da bomrano islamu. Znači, kod nas je to tako bilo. Bili smo u teškom stanju, država je to htjela, ja mislim da to planske država uradila, da bi samo našoj vjeri dopustila da po pa srednje škole čovje bude vođa. Vođa jednog naroda, vođa jednog džemata. To kod Hrvata nije moglo, ko Srba nije moglo. Možemo sveći Bog posloviju. Tek smo mi sada uveli, ovo prije pet godina, fala Allaho, se uveli zakon, da ne može biti vođa dok ne jaš fokseta. To je ta, a to je 50 godina i više mreko kod Srba stoji, kod Hrvata. Toliko mi zastavljamo po tom pitanju, kad su oni onaj pitanje. Zato je vrlo lagano da uđe na otarija, da uđe za da uđe bilo što. Jer nema nauke, nema znanja. Vremena su bila teška, opet kažem, to da to razumijeti. Ali opet kažem, mislim da to je jedna od, od razloga. Parave e, i atlubu, tražiti. Kako se kaže na koji traži?